Вони ледве встигли до автобуса. Анджела заснула, що навіть до ладу не вмостившись у кріслі. Далася в знаки втома кількаденної подорожі, а Дмитро заснути не міг. Зовсім близько Лос-Анджелес. Якихось п'ять чи шість годин, і він побачить батька. Дмитрові здавалося, що він зовсім не спав. Просто в голові без кінця мерехтіли хмарочоси Нью-Йорка і Чикаго. Хтось товкмачив про одвічну суперечку Нового Йорка із Чикаго, які одвіку змагалися в усьому – від висоти хмарочосів до могутності місцевої мафії та рівня злочинності. Хтось показував картинки Манхеттена, острова Пагорбів, величезний башт-близнят Всесвітнього торгового центру, Мережа в них верхніх поверхів Крейслера, хтось видив його по 18-му поверху ЕСБ, знаменитого Емпарстейкбілдінга, звідки видно панораму міста з цієї точки, з якої озирав її у відомому фільмі улюбленець публіки Кінг-Конг. І Дмитро бачив себе поруч із цією немаленькою мавпочкою, чомусь такого ж зросту, як вона. Такий зріст дозволив йому кількома кроками подолати відстань до найбільшої жінки у світі, статуї свободи, побачити зблизька сім зубців її корони, що символізують свободу семи континентів, руку з факелом. Я підіймаю ліхтар над золотими дверима, шепотіла йому величезна жінка останнім рядком напису на п'єдесталі. Я підіймаю ліхтар «Над золотими дверима! Я підіймаю ліхтар над золотими дверима!» Двері, золоті двері, за якими приховувала свої багатства Америка, повільно зі скрипом відчинялись. Автобус зупинився. Двері відчинилися. Подорож закінчилась. «Прокидайтеся, ледарі, це Америка, а тут довго не сплять!» – поторсав їх Фаусту – «Лос-Анджелес, до ваших послуг!» «Не проспіть свій шанс!» Дмитро прокинувся, до ладу не розуміючи де. «У мене тут машина на стоянці, може вас підвезти. Скажи, куди?» – запропонував Фаусто. «Куди?» – Дмитро сам до ладу не знав. «Давай, давай на бульварці рук, якщо це тобі по дорозі, а я звідти зателефоную батькові». «Навіщо звідти?» – дістав з кишені мобільний телефон Фаусто. «Телефонуй!» «Дуже рано. Не хочеться їх будити. Давай вже з бульвару!» Дмитро мав рацію. «Не так щодо ранньої пори, як щодо конкретного місця. Бульвар зірок довгий». Батьків голос пролунав, наче з іншого світу. І сам батько, коли вийшов з машини, видався незнайомим. Занадто молодим, Занадто американським, джинси, футболка з білим написом, напевно, назва спортивного клубу. Дмитро звик бачити його іншим, у строгому темному костюмі. Єдине, що залишилось від нього колишнього – окуляри. Батько не розтовстів, як кажуть, буває тут із нашими. І він виглядав підтягнутим, посміхався, але якось стомлено, не по-справжньому. Волосся, трохи темніше, ніж у Дмитра, ледь взялось це В куточках очей чітко зафіксувалися зморшки, але вони не старили батька, навпаки, додавали значущості, серйозності. Знову обійшлося без сентиментальностей. Навіщо Анджелі знати про всі складнощі їхнього життя? Батько повіз їх дорогою уздовж берега океану. Це дорога, ці пальми, ці пляжі – бачене-перебачене, знане-перезнане. Дмитрові здавалось, що він тут прожив усе життя, що ці краєвиди рідні. Його душа приймала їх, немов власні дитячі враження, легко, без напруження. Єдине, у чому він сумнівався, це те, що йому вдасться так само легко, без напруження увійти в батькову сім'ю. Перспектива знайомства із батьковою дружиною, а із сестричкою тим паче – Тішила не дуже. Коли тобі потрібно бути на місці роботи? Це запитання перше з усіх, які задав батько, дещо пригасило телячий запал, що розпалив факел у руці найбільшої жінки світу в серці пошукувача скарбів, прихованих за золотими дверима.